Лю – це сінь. Вічна життя смерті. Текст читає Сергій Оробчук. Проте вони недовго відчували себе самотніми у цьому всесвіті. Двері будинку з тихим стукотом відчинилися, і фігура у білому попрямувала в їхній бік. Новий світ виявився настільки малим, що людську фігуру можна було роздивитися з будь-якої точки. Це була жінка в запаморочливо-красивому японському кімоно, сіяному маленькими червоними квітками. Наближаючись до них, вона нагадувала рухливий кущ у цвіту, що приніс у цей маленький всесвіт звістку про весну. Томоко. вигукнула Чінсінь. Я знаю, хто це? Робот керований софонами, відповів Іфань. Вони підвелися і рушили в її напрямку, врешті зустрілися з нею під великим деревом. Чінсінь пересвідчилася, що це дійсно стара знайома. Час не мав влади над її заворожливо нереальною вродою. Томока глибоко вклонилася їм обом. А випроставшись усміхнулася до Чінсінь. Як я і казала, всесвіт великий, але життя більше за нього. Ось ми і зустрілися знову. Я цього ж ніяк не очікувала, видихнула розчулена Чінсінь. Мені справді дуже приємно знову зустрітися. Томоко повернула її на 18 мільйонів років назад, у приємне минуле. Проте тепер уже не можна було стверджувати це напевно, бо вони існували в іншому часовому вимірі. Томоко знову вклонилася. Ласкаво просимо до Всесвіту 647. Я його адміністратор. Адміністратор здивовано перепитав Гуані Фан, дивлячись на неї. «М'яка важлива посада. Для мене, космолога, це звучить немов. О ні, Томоко засміялася і відмахнулася від титулування. Ви справжні володарі Всесвіту 647 і маєте абсолютну владу тут. Моє покликання служити вам. Томоко жестом запросила їх слідувати за нею. Підійшовши до будинку, вони увійшли в нього і опинилися в елегантній вітальні. Вона очікувана була оформлена в східному стилі. Стіни прикрашали кілька картин і каліграфічних сувоїв. Чен Сінь уважніше придивилася до умеблювання, сподіваючись побачити якісь культурні реліквії, вивезені нею з плутона на борту зореного кільця, але даремно. Опустившись на коліна біля старовинного дерев'яного стулика, Томоко налила їм чаю, але цього разу без довгих етапів чааною. Чайне листя в чашках зібралося на дні, Навіваючи спогади про зелені верхівки невеличкого лісу, а за ароматом нагадувало лунцин. Фань ніяк не могли повірити в те, що це не сон. Цей усесвіт подарунок юньтяньміна вам обом, почала розмову томоко. Я думаю, що він подарований лише ченсінь, заперечив Іфань. Ні, ви також значитеся серед одержувачів. Інформація про вас була пізніше додана до системи розпізнавання, інакше ви б сюди просто не потрапили. Юінмін сподівається, що вам вдасться перечекати кінець нашого великого Всесвіту середині цього невеличкого. Згодом ви повернетеся у Великий Всесвіт після нового Великого Вибуху, щоб побачити райські кущі Едемського саду на власні очі. Зараз ми існуємо в незалежній часовій шкалі, тоді як для великого всесвіту назовні час минає з надзвичайною швидкістю. Таким чином, вам має вистачити тривалості життя, аби застати його кінець. Згідно з підрахунками, Великий Всесвіт досягне статусу сингулярності вже за 10 років. І якщо новий великий вибух таки станеться, яким чином ми зможемо дізнатися про це? запитав Гуані Фань. Ми неодмінно дізнаємося. Супермембрана здатна передавати інформацію про загальні показники стану Всесвіту. Слова томуко нагадали Сінь, висячений в скелі послання Юньтяньміна: "Та, але й Фань подумав про інше. Згадку Томоко про Едемський сад нового Всесвіту. Це поняття широко використовувало галактичне людство, і тут могло бути лише два пояснення. Перше – простий збіг у виборі термінології. І друге – більш жахливе. Трисоляріани все-таки знайшли сховок галактичного людства. Про правильність цієї версії свідчив швидкий приліт Юнтяніна до блакитної планети. Отже, перший трисоляріанський флот отаборився десь неподалік. А якщо трисоляріани досягли у своєму розвитку технологій створення мікросвітів, то це неябияка загроза існуванню галактичного людства. Але Іфаню одразу голосно розсміявся. «Ти чого?» – здивовано запитала Ченсінь. «Це я себе сміюся». І справді, відтоді, як він полишив світ-2, і вони потрапили до цього малого Всесвіту, минуло 18,9 мільйона років. Після цього в шкалі часу Великого Всесвіту також спливли вже сотні мільйонів років. Він переймається про давно померлих. «Ти зустрічалася з Юн запитала Ченсінь. Ні, ніколи, похитала головою Томоко. Газа, востаннє бачила її на землі. Тоді яким чином ти тут опинилася? Всесвіт 647 був створений із певною метою. Я існувала тут від моменту створення. Не забувай, що я по своїй суті є лише набором даних, і з мене можна зняти будь-яку кількість копій. Але ж Юнтяньмі надіслав цей усесвіт до блакитної планети. Мені невідомо, що таке блакитна планета. Якщо це звичайна планета десь у великому Всесвіті, то Юн жодним чином не зміг би доправити туди Всесвіт 647, оскільки це цілком незалежне утворення, що не існує в межах Великого Всесвіту. Йому до снаги було лише надіслати вхід до Всесвіту 647. «Чому тоді Юн і А не тут?» – запитав Гуані Фань. Це було головним запитанням Ічін Сінь, але вона не зважилася озвучити його, бо боялася почути страшну відповідь. Тому Ко знову похитала головою. «Цього я не знаю». Він від початку мав допуск у моїй системі розпізнавання. А крім нього? Ніхто, лише ви троє. Після тривалого мовчання Чен Сінь пояснила Гуані Фаню, в чому справа. А завжди більше цікавилася життям тут і зараз. І навряд чи захопила пропозиція через десятки мільярдів років побачити новий Всесвіт. А я погодився б, відповів Іфань. Мені дійсно цікаво поглянути, яким буде Всесвіт, ще не спотворений впливом життя та цивілізації справжнього особлення найвищої гармонії та краси. Я також хочу потрапити туди, бо сингулярність і новий великий вибух зітруть усі спогади про колишній усесвіт, і я зможу передати, бодай, якісь спогади про людство. Томоко урочисто кивнула у відповідь. Це гідне начинання, інші вже переймаються з цим, але ти будеш першим представником цивілізації Сонячної системи, який докладе своїх зусиль до цього. Твої життєві цілі завжди були вищими за мої, прошепотів Іфан її на вухо. Чи не зрозуміла, він пожартував чи говорив серйозно. Тому кавстала і промовила. «Що ж, нехай почнеться ваше життя у Всесвяті 647. Повернімося на двір і ще раз уважно огляньмо ваші володіння». Вийшовши з будинку, вони побачили, що вистані полєві роботи в розпалі. Всі подібні роботизовані машини були зайняті посівною. Частина вилучила граблю по ріллі. ґрунт був дуже пухким і урати не було потреби. А решта роботів працювала сівачами. Техніка землеробства перебувала на вкрай низькому рівні. Волокуш, борінт чи сіволок не було помітно. Лише граблі мішки з насінням у маніпуляторах роботів. Простота на межі примітивності. Але якимось чином ці роботи мали гармонійніший вигляд, ніж справжні фермери? Запасів продовольства вам має вистачити на два роки, а далі доведеться жити натуральним господарством. Насіннєвий фонд сформований із генетично модифікованих зразків, вкладених до капсули юнтяньміна. Гуані Фань дещо розгублено роздивлялася чорні лани. Мені здається, що гідропонічні автоматичні культиватори тут були б доречнішими. Усі земляни відчувають ностальгію саме за ґрунтом, відповіла Ченсінь. Сінь. Пам'ятаю, що казав батько Скарлет у зв'єних вітром. Земля – це єдина річ на світі, чого-небудь варта. Теж це єдина річ на світі Тривкіша за всіх нас, затям це собі навік. Це єдине, заради чого варто спрацювати, за що варто боротися. За що варто й померти? Людство у сонячій системі пролило всю свою кров без останку, ну, не рахуючи двох крапель А, яка з того користь. Люди зникли без сліду разом зі своєю землею. Назовні в великому всесвіті минули сотні мільйонів років. І ти думаєш, що бодай хтось про них пам'ятає? ця одержимість домами землею. Це нескінчений підлітковий вік, коли ти вже не дитина, але все ще не наважився відійти трохи далі за ворота. Це і стало першопричиною загибелі вашої цивілізації. Це гірка правда, хоча вона може образити тебе. Побачивши схвилювання Стіфанія, чінсінь лише усміхнулася у відповідь. Ти не образив мене, бо всі твої слова правдиві. Ми за це знали, але не змогли допомогти людству. Ви, галактичне людство, також швидше за все не змогли б нічого вдіяти. Але не забувайте, що всі на борту гравітації були в статусі полонених, перш ніж зробити вибір на користь галактичного майбутнього. Це правда. Погодився Іфань, трохи втрачаючи запал. Я ніколи не відчував, що достатньо підготовлений для мандрівок у космосі. Утім, якщо аналізувати за готовності до виживання в космосі, то не так і багато є чоловіків, які підходять на цю роль. І, ймовірно, Ченсі ніколи не полюбила б когось подібного. Вона пригадала одного, який точно відповідав усім критеріям. Його слова досі лунали в неї в голові. йдемо вперед, тільки вперед. Пробираємося, хай там що». «Не думай про минуле», – сказала солодким голосом Томоко. «Зараз усе починається заново». У Всесвіті 647 минув рік. На полях зібрали два врожаї пшениці. Ченсьінь та Айфань двічі спостерігали, як смарагдова зелень паростків поступово перетворюється на золоті хвилі пшеничного колосся. Овочеві грядки поруч із будинком постійно лишалися зеленими. Усі повсякденні речі в садибі не мали товарних знаків чи логотипів. Очевидь, вони були виготовлені тресолеріанами, але зовні не відрізнялися нічим від звичних людських аналогів. Чен зі Фанім інколи виходили в поля, щоб попрацювати разом із роботами. Інколи гуляли зі своїм маленьким усесвітом. Якщо не звертати увагу на залишені ними сліди, тут можна було уявляти, що перед ними безкраї простори. Але найбільше часу вони проводили перед монітором комп'ютера. Його вікно можна було активувати в будь-якій частині крихітного всесвіту. Проте вони й досі не знали, де розташовано системний блок. Комп'ютер мав великий масив текстів і графічних файлів з історії людства, більшість із яких розповідала про події до початку епохи мовлення. Вочевидь, це був банк даних, який тресоліряни збирали про людство. Тож інформація охоплювала всі галузі природних і гуманітарних наук. Проте ще більший обсяг мала база даних тресолірянською мовою. І цей безмежний океан інформації Найбільше зацікавив Ченсінь і Гуаніфані. Вони не змогли відшукати програмного забезпечення для перекладу інформації якоїсь із людських мов, тож почали вивчати трисолюріанське письмо Самотужки. Тому залюбки погодилися стати їх учителем, але Ченсінь та Єфань дуже швидко збагнули, наскільки складною буде наука. Трисолюріанська система письма виявилася ідеографічною і кардинально відрізнялася від більшості людських фонетичних систем. Ця писемність не мала нічого спільного з фонетикою мови, а транслювала безпосередньо значення, суть та ідеї. Людство у далекому минулому також використовувало ідеографічні системи запису, наприклад, деякі ієрогліфічні писемності. Але згодом вони або трансформувалися у логографічне письмо, або зникли остаточно. Найпоширенішими стали фонетичні системи письма. Перші два місяці навчання були найтяжчими, але далі відбувся неочікуваний прорив. Швидкість читання ідеографічного тексту щонайменше в 10 разів перевищувала швидкість опрацювання аналогічного обсягу фонетичного тексту. Ченцін зі фанім засіли за тексти Трисоляріанського, спочатку затинаючись на кожному слові, але з кожним новим днем читаючи далі швидше. Найбільше їх цікавили два питання – як Трисоляріани інтерпретували і записали історію знайомства та співіснування двох цивілізацій, і яка природа та механізм створення цього маленького Всесвіту. Щодо останнього, то вони не мали надмірних сподівань отримати глибоке розуміння теорії і процесів, проте воліли опанувати ідеї хоча б на науково-популярному рівні. Тому, коприпустила, що для досягнення обох поставлених цілей їм знадобиться щонайменше два роки. Рік на вдосконалення навичок читання і наступне на осягнення відповідних матеріалів. І справді, навіть найбазовіші принципи побудови крихітного Всесвіту здавалися незбагненними а найпростіше запитання надовго заводили в глухий кут. Наприклад, яким чином підтримувалося існування замкненої екологічної системи розміром усього один кубічний кілометр? Чим заміщувалося сонце? Звідки це щось черпало енергію? Але найдивовижнішим запитанням без відповіді було – куди розсіюється тепло з мікро-всесвіту, якщо це дійсно повністю замкнена система? Вони запитували про це також у Томоко і частину відповідей отримували одразу. Але деяку інформацію навіть їй доводилося шукати в комп'ютері. Ще одне питання ніяк не давало спокою Чен Цін Іфаню. Чи може мікровсесвіт спілкуватися з великим всесвітом? Тому, як пояснила, що інформація з малого всесвіту ніколи не потрапить до великого, а от навпаки, принаймні трансляції з великого, цілком реальна і звична практика. За її словами, всі всесвіти, великі й малі, лише бульбашки, що кріпляться до супермембрани. Саме ці фізичні й космічні теорії Вважаються найпередовішими у трісоляріан, але вона не здатна пояснити їх суть докладніше. Їхній рідний Великий Всесвіт має достатньо енергії для передачі інформації через супермембрану, але це все одно немислимі значення, співставні з обсягом, отримуваним від перетворення всієї матерії чумацького шляху на чисту енергію. Насправді, система моніторингу Всесвіту-647 часто отримувала різноманітну інформацію від інших Великих Всесвітів, розташованих на супермембрані. Деякі мали сутоприродний характер, а інші явно штучний, але лишалися геть незрозумілими. Проте ж одного разу вони не отримали повідомлень із рідного Великого Всесвіту. День плинув за днем, спокійно розмірено, немов вода в потічку, що дзюрчав неподалік будинку. Ченсінь, Сінь, уявивши себе відстороненим оповідачем, засіла за написання мемуарів, які назвала «Минуле поза часом». Інколи вони намагалися передбачити, що за життя очікує на них у новому Всесвіті. Томоко поділилася припущеннями трисолярянських учених, що макросвіт у новому Всесвіті матиме щонайменше чотири виміри, хоча дехто висловлював ідею про понад десять вимірів. При утворенні нового великого Всесвіту їхній мікровсесвіт має автоматично отримати доступ назовні для можливості дослідження фізичних показників і умов існування. Якщо кількість макроскопічних вимірів великого Всесвіту перевищуватиме чотири, то вихід із мікровсесвіту можна буде переміщувати в пошуку місця з найбільш підходящими умовами існування. Водночас можна буде спробувати встановити контакт із біженцями з інших мікровсесвітів, створених трисолеріанами, і, якщо пощастить, навіть із представниками галактичного людства. Оскільки з точки зору фізичних законів нового Всесвіту всі вихідці зі старого можуть вважатися представниками практично однієї раси, то логічним розвитком подій буде об'єднання зусиль для побудови нового світу. Тому особливо підкреслювала ще один чинник, який надзвичайно підвищує шанси на виживання у багатовимірному всесвіті. Швидше за все, серед великої кількості вимірів знайдеться додатковий і для часу. Багатовимірний час? запитала Ченсінь, очевидно розуміючи запропонованої концепції. Навіть якщо час набуде ще одного додаткового виміру, він перетвориться з лінії на площину, пояснив Гуаніфань. Тоді з'явиться незлічена кількість варіацій напрямку руху. А отже, ми матимемо незрічену кількість варіантів вибору. І тоді один із них точно виявиться правильним, додала Томоко. Одного вечора напередодні других жнив Чінцін прокинулася і виявила, що Іфаня не де нема. Вона стала, вийшла на двір і побачила, що Сонце вже перетворилося на яскравий місяць і купає крихітний світ у водянистому світлі. Чінцін знайшла Іфані біля струмка і навіть зі спини зрозуміла щось не гаразд. У цьому крихітному світі на дві людини було легко помітити найменшу зміну в настрої іншої. Ченсій нещодавно стала помічати, що у Віфаня не йде з голови якась проблема. Хоча раніше він майже постійно був у гарному настрої і ще буквально кілька днів тому говорив про те, що їм має пощастити у пошуках підхожого стабільного місця для життя в новому Всесвіті, і тоді, можливо, їхні нащадки повернуть до життя славу роду людського. Але потім на нього неначе зійшло одкровення, і він став надовго усамітнюватися, занурюватися в глибокі розмірковування, і проводити обчислення в комп'ютерному терміналі. Ченсінь присіла колоєфаня, але він садовив її собі на коліна. Тиша огорнула маленький світ, що тонув у місячному сяйві, і було чутно тільки дзюрчання струмка поблизу. Місяць вихопив із темряви стигле пшеничне колосся завтра уже перший день жнив, втрата маси. Просто сказав Іфань. Ченсінь не відповіла. Вона продовжувала спостерігати за мерехтінням місячного світла в потічку, чудово розуміючи, що просити Іфаня пояснити сказане не доведеться. Нещодавно, ознайомлюючись із космологічними теоріями трисолярян, я натрапив на чергове свідчення елегантності простоти і довершеності розрахунків природи великого всесвіту. Математична модель враховує необхідну масу всесвіту з неймовірною точністю. Трисоліаріанські вчені довели, що початкова маса Великого Всесвіту була достатньою, найбільшою і не меншою, для реалізації сценарію великого стискання наприкінці життєвого циклу Всесвіту. Але найменші маніпуляції з масою у бік її зменшення призведуть до разючих змін. Модель Всесвіту зміниться із закритою на відкриту, тож його розширення триватиме до віку. «Але маса вже зменшилася», – відповіла Чінсінь, одразу збагнувши під текст останніх слів Фаня. Так, зменшився. Одні три соляріани створили сотні мікровсесвітів. І хто знає, яку кількість аналогічних об'єктів створили інші високорозвинені цивілізації, щоб перечекати велике стискання, чи з якоюсь іншою метою. І кожен такий мікровсесвіт забрав трохи маси у Великого Всесвіту. Запитаємо у Томоко. Я вже спитав. Вона сказала, що на момент створення Всесвіту 647 три соляріани не спостерігали жодних негативних ефектів від зменшення маси Великого Всесвіту. Модель залишалася закритою з прогностичною картиною на Великого стискання. А як змінилася картина після створення Всесвіту 647? Це їм невідомо, що не дивно. Проте вона розповіла, що у Всесвіті існує ціла група високорозвинених цивілізацій на кшталт занулювачів, які виступають за припинення створення мікровсесвітів і навіть закликають повернути всю запозичену матерію до Великого Всесвіту але їм відомо не так багато деталей. Та годі про це думати, ми не боги все ж таки. Але ми вже віддавна мусимо перейматися колись суто божими справами. Вони залишилися сидіти біля струмка, допоки місяць знову не перетворився на сонце.